Люсі Модмодгомері «Анн із Інглсайду» Переклад з англійської Анни Вовченко Читає Наталя Байда Присвячується Вільяму Прічарду Одному з найближчих друзів дитинства авторки, що став прототипом Гілберта Блайта «Який білий нині місяць у долині», мовила собі Енн Блайт, прямуючи стежиною саду райтів до дверей Діананого дому Зусібіч у солоному приморському повітрі на неї падав вишневий цвіт. Вона зупинилася на мить, щоб оглянути віддавна любі її ліси та пагорби. Миле Ейвонлі. Глен Святої Марії давно став її домом, проте в Ейвонлі було те, чого не могло бути в Глені. На кожному кроці Ен зустрічала її власні привити. Поля, якими вона блокала в дні свого дівоцтва, вітали її. Звідусіль долинали невпинні відлуння колишнього радісного життя. Із усім довгруж були пов'язані щасливі спогади. Там і тут, у садах, квітнули духи давно зів'ялих троянд. Ен завжди любила повертатися додому, в Еймолі, навіть тоді, коли привід, як і цього разу, був сумний. Вони з Гілбертом приїхали на похорон його батька – і Ен іще на тиждень затрималася в зелених дахах. Маріла та пані Лінд не могли відпустити її так скоро. Її колишня біла кімнатка, як завжди, чекала на неї, і першого ж вечора Ен узріла, що пані Лінд поставила там ще й великий затишний букет весняних квітів. Ен сховала в ньому обличчя і відчула ніжний аромат незабутніх дівочих років. Тут на неї чекала та Ен якою вона була колись. Давня глибока радість ворухнулася в її серці. Кінатка на піддаші обіймала, захищала і пригортала її до себе. Вона з любов'ю поглянула на своє старе ліжко, на ковдру з візерунком із яблуневого листя, яку зв'язала пані Лінд, на бездоганно білі подушки, обшиті химерним мережовом, яке пані Лінд сплела гачком. Намарілині круглі плетені килимки на підлозі, надзеркало, що відображало колись обличчя маленької сироти з дитячим, без жодної зморшки чолом, сироти, яка, наплакавшись, заснула тут у давню найпершу ніч. І, забувши, що вона щаслива мати п'ятьох дітей, а в Інглсайді Сюзен Бейкер уже в шосте в'яже загадкові крихітні черевички. Ен Блайт із Глени Святої Марії знову стала колишньою Ен із зелених дахів. Отак замрійно дивилася вона в дзеркало, аж поки до кімнати зайшла пані Лінд зі стосом чистих рушників. Так гарно, Ен, коли ти знову вдома, будь певна. Ти поїхала дев'ять років тому, але нам із Марілою досі тебе бракує. Хоча тут уже не так самотньо, відколи Деві женився. Міллі чудова дівчина а які пороги пече. Хіба лише цікава часом, аж надміру. Проте я завжди казала і казатиму, що другої такої, як ти, в усьому світі нема. Ох, але це дзеркало безжальна, пані Лінд. Воно запевняє, що я вже не те колишня дівча. Ледь сумовито проказала Ен. І все ж ти геть не зів'яла, утішливо мовила пані Рейчел. Колір обличчя лишився той самий, хоч ти ніколи не була рум'яна. «Принаймні, я не маю ще навіть натяку на другій підборіддя, весело озвалася Ен. «І моя кімнатка пам'ятає мене, пані Лінд. Я цьому рада». «Жахливо було б, якби я повернулася і побачила, що вона геть мене забула. А місяць над лісом привидів так само прекрасний, як завжди. Наче велика золота небесна куля, правда?» Мовила пані Лінд, відчуваючи, як її підхоплює вир поезії і радіючи, що цих слів не чує Маріла. Погляньте на ялини супроти нього і на берези в долині, що простягають гілля, мов руки, на зустріч з небу. Тепер це великі дерева, а вони ж були молодесенькі, коли я щойно сюди приїхала. Це таки змушує мене відчувати свій вік. Дерева, мов діти, відповіла пані Лінд, варто на мить відвернутися, як вони враз виростають. Узяти хоч малого Фреда Райта. Йому лише тринадцять, а на зріст уже батька наздоганяє. На вечері в нас паріг із курітаною. А ще я не поклала тобі лимонних тістечок. І в ліжку можеш лягати сміливо. Нині я привітрила постіль. І Маріла, не знаючи цього, привітрила її ще раз. Амілія, не знаючи, що ми обидві вже все зробили, привітрила її втретє. Надіюся, мені Марія Блайт поїде завтра. Вона страшенно любить їздити на похорони. «Тітонька Мері Марія...» Гілберт кличе її так, хоча вона лише двоюрідна сестра його батька. «Щоразу називає мене Енні», – зригнулася Ен, «А коли невдовзі після весілля вона побачила мене вперше, то заявила, «Дивно, що Гілберт обрав тебе, адже то в було стільки гарних дівчат. Можливо, тому я її і не люблю». І Гілберт так само, хоч від надто відданий родині, щоб це визнати». «Гілберт не затримається в Еймолі?» «Ні. Завтра ввечері він повернеться в Глен. На нього там чекає пацієнт у дуже тяжкому стані. Егеш, тепер його тут не тримає нічого. Відколи торік померла його мати». Старий пан Блайт після того вже не уклигав. Думав, що більше немає для чого жити. «Такі вони, Блайти. Завжди були прив'язані до земного. Сумно, як подумати, що жодного з них уже не залишилося в Еймолі». Така стара добра сім'я. Зате слоунів тут хоч гадь гати. Ну, та слоунами вони були, Слоунами і залишаться. На віки вічні. Амінь. Хай скільки тут буде слонів, Після вечері я прогуляюся В нашім саду попід місяці. Потім, в я все-таки ляжу в ліжко. Хоч я завжди вважала, Що спати місячними ночами То лише марна втрата часу. Але вранці я прокинуся, і побачу перші бліді сонячні промені понад лісом. І небо стане кораловим, а довкола пурхатимуть вільшанки. І, можливо, на моє підвіконня сяде маленький горобчик, а в саду розквітнуть фіолетові і золотаві братки. А Всі лілеї в нас погризли кролі, зажорено мовила пані Лінд, перевальцем рушаючи вниз до вітальні. Потай утішена, що не потрібно більше нічого казати про місяць. Щодо цього Н завжди була трохи дивна. І надії на те, що з віком вона зміниться, тепер майже не залишалося. Діана йшла стежиною на зустріч Н. Навіть у сутінках видно було, що кучері її так само чорні, щоки рум'яні, а очі ясні. А проте сутінки не могли приховати і того, що вона стала дещо огрядніша. А Діана ніколи не належала до числа тих, кого в Ейвеллі кличуть сухоребрими. «Не турбуйся, Мила, я ненадовго». «Наче це може мене турбувати», – докірливо відказала Діана. «Ти ж знаєш, я радше провела б вечір з тобою, ніж йти в гості». «Ми ще і не наговорилися, а післязавтра ти знову їдеш». Та це весілля Фредового брата, ми не можемо не піти». «Звісно». «Але я забігла тільки на хвилинку». «Ді, я пройшла нашим давнім шляхом». «Повз джерело дріад, лісом привидів». Через ваш старий квітучий сад і проминула купіль верболозу. Я навіть зупинилася, щоби поглянути на відображення верб у воді. Як ми це робили в дитинстві? Тепер вони так виросли. Усе росте», – зітхнула Діана. «І малий Фред цьому доказ. Ми всі так змінилися, окрім тебе. Ти геть не змінюєшся, Ен. Як тобі вдається лишатися такою стрункою? А поглянь на мене». Справжня мати сімейства, засміялася Ен. Але тобі ді поки що вдається уникати у грядності звичної для середнього віку. Що ж до мене, скажімо, пані Дона поділяє твою думку. Вона зауважила на похороні, що я нітрохи не змінилася. Не те, що пані Ендрюс, та вигукнула: Господоньку, Ен, як ти постаріла? Усе в очах або у свідомості того, хто дивиться на нас. Я почуваюся за старою. Лише розглядаючи журнальні ілюстрації, тамтешні герої і героїні почали здаватися мені надто юними, та це постеді завтра ми знову будемо 15-літніми дівчатами. Я прийшла саме для того, щоб сказати тобі це. Ми ціле пообіддя і вечір блукатимемо нашими давніми улюбленими місцями, обійдемо їх усі, весняні поля і старі муховиті гаї, не віддаємося до рідних закутків і там, на дальних пагорбах, знову відшукаємо колишню юність. На весні, можливо, все, ти ж знаєш. Завтра ми будемо не статечними відповідальними матерями, а сміхотливими дівчатами, такими, якою пані Лінд потай досі вважає мене. Бігме у тім, щоб бути весь час дорослими, немає ніякої радості. О, як це схоже на тебе. Я дуже хотіла би прогулятися, але... Ніяких але. Я знаю, що ти думаєш. А хто ж розігріє хлопцям вечерю? Не зовсім так. Ен Корделія може розігріти вечерю не згірше за мене, хоча їй лише одинадцять, відповіла Діана з гордістю. І так чи так вона мусила б робити це завтра. Я збиралася піти на збори спільноти милосердя, але піду з тобою на прогулянку. Це буде здійсненням потаємної мрії. Знаєш, Ен, вечорами я часто сідаю при вікні і уявляю, що ми знову діти. «Я візьму із собою вечерю для нас». «І ми зімо її в саду Естер Грей. Надіюся, він ще існує?» «Мабуть», – невпевнено відказала Діана. «Я ні разу не була там, відколи вийшла заміж». «Ен Корделія багато гуляє околицями, та я валю їй не ходити задалеко. Вона любить блукати лісами, а якось я насварила її за те, що вона розмовляла сама із собою в саду, і донька відповіла, що розмовляла не із собою, а з духом квітів». «Пам'ятаєш лільковий сервіс у крихітній трояндочке, що ти надіслала її на ліття? Усі предмети цілісінькі. Вона така дбайлива. Вона бавиться ним лише тоді, коли на чай приходять три зелених чоловічки. Ніяк не допитаюся в неї, хто ж це такі. Мушу визнати, Енн, у дечому вона більше нагадує тебе, аніж мене. Певно, ім'я має все ж більше значення, ніж запевняв наш Шекспір. Не свари, Енн Корделії, заборхливу уяву Діану». Мені завжди так шкода дітей, що не проводять кількох років у країні мрій. У нашій школі тепер головує Олівія Слоун. І сумніво проказала Діана. Вона бакалавр гуманітарних наук, а сюди влаштувалася, щоб жити разом із матір'ю. То вона каже, що дітей слід учити спиратися тільки на факти. «Невже це від тебе, Діано Райт?» Я діждала підтримки таких словнуватих тверджень. «Ні, ні, мені Олівія не подобається». У неї такі банькаті блакитні очі, як у всіх у їхній родині. І я зовсім не проти того, щоб Енн Корделія фантазувала. У неї це дуже мало виходить, геть як у тебе колись. А фактів у житті їй не бракуватиме. Отже, ми домовилися. Переходь у другий у зелені дахи. Вип'ємо смородинівки. Маріла досі часом її робить, попри хвалення пастора і пані Лінд. Покуштуємо трішки, просто щоб запалити диявольський вогник у серці. «А пам'ятаєш, як ти споїла мене смородінькою?» – засміялася Діана. Слово диявольське не викликало в неї заперечень. Як це неодмінно сталося б, якби його вжив будь-хто, окрім Н. Усі знали, що Н не має на увазі нічого такого. Просто вона так висловлюється. Завтра ми влаштуємо справжній день спогадів, Діана. А тепер не затримуватиму тебе. Онде вже Фред із бричкою. На тобі така гарна сукня?» «Фред захотів, щоб я пошила нову сукню до цього весілля. Я запевняла, що ми не можемо цього собі дозволити, відколи щойно звали нову клуню. Та він заявив, буцім не хоче, щоб серед усіх тих виряджених гостей його дружина була, мов біднячка, що навіть не мала у чому прийти. Це так по-чоловічому, правда?» «Ти говориш, наче пані Еліот із Глена», – суворо відказала Енн. «Стережися. Невже ти хотіла б жити у світі зовсім без чоловіків?» «Це було б жахливо», – визнала Діана. «Так, Фреде, я йду. Зараз. Ну, тут завтра, Ен. Дорогою додому Ен зупинилася побіля джерела Дріад, свого старого любого струмка. Усі розсипи її дитячого сміху, що він був увібрав колись, відлунювали і нині хлюпить його вод. Її колишні мрії. Вона, мов знову бачила їх у чистому потічку, Старі обіцянки і потаємні звіряння, Струмок зберіг їх усі, вони нортували в його плескоті. Та не було кому наслухати, крім старесних мудрих ялин у лісі привидів, які так довго росли, убираючи в себе ці звуки. «Гарний день, мов безумисний для нас», – проказала Діана. «Шкода лише, що це ненадовго. Завтра, очевидно, буде дощ». «Пусте. Ми вп'ємося його красою сьогодні» навіть якщо завтра сонце зникне за хмарами. Ми тішитимемося дружбі сьогодні, навіть якщо завтра нам доведеться розлучитися. Поглянь на ті довгі гряди, золотаво-зелених пагорбів, на ті туманно-блакитні долини. Вони наші, Діана. І якщо о той найдальший пагорб значиться в реєстрах як власність Ебнера Слоуна, мені байдуже. Нині він наш». І дме західний вітер, що завжди навіває мені відчуття пригоди. І в нас буде чудова прогулянка. І прогулянка справді вдалася чудова. Ен і Діана знову відвідали всі милі старі місця. Стежину закоханих, ліс приводів, господу бездіяльності, долину фіалок, березовий шлях та кришталеве озеро. Усюди були певні зміни. Молоді берізки в господі бездіяльності, де так любили бавитися двоє малих дівчат, перетворилися на великі, сильні дерева. Березовий шлях, яким давно ніхто не ходив, заріс папоротю. Кришталеве озеро геть висохло, лишивши по собі хіба муховито багнисто западена. Проте долина фіалок стояла бускова від квітів, а дика яблуня, котру знайшов був Гілберт у лісі, вигналася і укрилася розсипом крихітних пупінків, багряних по краях. Вони були без капелюхів. Косе Енн мерехтіли на сонці, мов полірований палісандр. Діанині досі лишалися чорними та лискучими. Енн і Діана обмінювалися дружніми поглядами, сповненими тепла і розуміння. Інколи вони йшли мовчки. Енн завжди казала, що двоє людей, таких близьких за духом, як вона і Діана – Можуть читати думки одне одного. Часом у їхній розмові зринали веселі і цікаві спогади. А пам'ятаєш, як ти провалилася в сарайчик панянок коп на дорозі Торі? А пам'ятаєш, як ми стрибнули на тітеньку Джозефіну? А пам'ятаєш наш літературний клуб? А пам'ятаєш, як у день приїзду пані Морган ти пофарбувала собі ніс? А пам'ятаєш, як ми перемовлялися з палахами свічок? А пам'ятаєш весілля пана Лаванти і які велетенські сині банти були в Шарлотти IV. А пам'ятаєш спілку вдосконалення Ейвеллі? Їм здавалося, що вони майже чують відлуння власного сміху, що долинає до них крізь роки. Спілка вдосконалення Ейвеллі вочевидь припинила своє існування. Вона розпалася невдовзі по весіллі Ен. Їм бракувало завзяття, сказала Діана. Емельійська молодь уже не та, що була в наші дні. «Не каже так, мовби наші дні вже минули, Діана. Сьогодні нам 15 років, і ми рідні душі. Повітря не просто повне світла, воно саме і є світлом. Я почуваюся так, наче в мене виросли крила. Я теж», – підхопила Діана, забувши, що вранці ваги показали їй 155 фунтів. «Мені не зрідка хочеться трохи побути птахою. Мабуть, це дивовижно літати». Усюди до вкружних була краса. Несподівані барви спалахували в темній глибині лісів і на звабливих гвидких стежинах. Крізь молоді ніжно-зелені листки пробивалося сонячне сяйво. Звідусіль долинали веселі розпіви птахів. Там і тут видоланки були немов куполі з виливаного золота. На кожному повороті вніс ударяв свіжий весняний запах, чи терпкий аромат папоротей, а чи соснової живиці, чи здорове пахтіння свіжозороної землі. Була там і стежина, прихована завісою з вишневого цвіту, і стара лука, уся обсаджена крихітними ялинками, що так нагадувала ельфів, які присіли навпочіпки між густих трав, і вузькі збитошні потічки, і квіти огірочника під соснами і килими з кучерявої папороті, і барізка, з якої де-не-де -де -де, варвари здерли білу плівку, оголивши всі відтінки незахищеної кори. Ен так довго споглядала цю берізку, що Діана здивувалася. Вона не бачила того, що бачила Ен. Невловного перетікання одного кольору в інший, від ніжно-кремово-білого до рідкісних золотих тонів, що ставали дедалі густіші аж доки сягали найтемніших глибин коричневого, мов би запевняючи, що всім березам зовні таким холодним і витончено-білявим властива гамма теплих відчуттів. «У їхніх серцях одвічний вогонь землі», – прошепотіла Ен. Аж ось, вибравшись із невеличкої долини, там і тут порослої поганками, Ен і Діана дісталися до саду Естер Грей. Він майже не змінився і був, як і раніше, повен запашних пригарних квітів. Там досі росло безвіч лілей, які Діана колись називала нарцисами. Старі вишні стали кремезніші і вузловатіші, проте були рясно всипані білим цвітом. Лишилася там і стежина, у бабіч якої купчилися троянди, і стара кам'яна огорожа біліла соничним квітом, зеленіла молоденькими папоротями, Іде не де синіла квітучими фіалками. Ен і Діана повечеряли, усівшись на моговитих каменях у кутку саду, доки поза їхніми спинами кущі боску розгортали свої фіолетові хорогви на тлі призахідного сонця. Обидві вони встигли зголодніти, і обидві віддали належне власним наїдкам. Як смачно все на свіжому повітрі, удоволено зітхнула Діана. Цей твій шоколадний торт Ен. Мені бракує слів, але я мушу взяти в тебе рецепт. Фредові сподобається. Він може їсти що завгодно і не А я щоразу присягаюся, що більше не буду їсти солодкого, бо рік за роком стаю дедалі огрядніша. Я так боюся стати, як наша двоюрідна бабця Сара, що була така гладка, аж коли сідала, потім не могла підвестися сама. Але варто мені вздріти такий торт. І вчора в гостях, а що я могла вдіяти? Вони всі так образилися би, якби я чогось не скуштувала. Гарне було свято? Так, до певної міри. Але я сиділа за столом поруч із Фредовою кузиною Генрієтою, а вона страх, як любить, розповідати про всі операції, що їй зробили. І що вона під час них відчувала. І як її апендекс луснув би, якби його вчасно не видалили. Мені наклали 15 швів? одіано, який то був лютий біль! Що ж, із нас двох, принаймні, вона знайшла втіху в розмові. І вона справді мучилася. То чого б не дати їй поговорити про це тепер? А Джим казав такі комедні речі. Хоча, непевне, чи сподобалося це Марі Еліс. І ще один малесенький шматочок. Більш копи лиха не буде. Усього лише скіпочку. Він казав, що напередодні весілля злякався, був так, аж захотів сісти на поїзд, а тоді на пароплав, щоб утекти геть. Мовляв, усі женихи почуваються до так само, тільки не зізнаються. Як ти гадаєш, Енн, Гілберт і Фред мали подібний страх? Я певна, що ні. Фред сказав те саме, коли я запитала в нього. За його словами, усе, чого він боявся, це те, що я в останню мить передумую, як то було з Розою Спенсер. Але хто знає, що чоловік уважає насправді? Хоча цим уже можна не перейматися. Як гарно ми провели цей день». Здається, що колишні щасливі дні знов повернулися до нас. Шкода, що ти мусиш їхати завтра, Ен. Чи можеш ти приїхати в Глен цього літа, Діана? Перш ніж. Перш ніж я буду змушена відмовитися від гостей на деякий час. Я залюбки приїхала би. Але влітку майже неможливо десь вибратися з дому. Тут завжди так багато роботи. Невдовзі до нас нарешті приїде Ребека Дю, І я така рада але, боюся, може приїхати і тітонька Мері Марія. Вона дала це зрозуміти в розмові з Гілбертом. Його це також ані трохи не тішить. Але вона — член родини, тому наші двері завжди відкриті для неї. Можливо, я приїду до вас позимку. Я хочу знову погостювати в Інгосайді. У тебе чудовий дім, Ен, і чудова сім'я. Інгосайд справді чудовий дім, і я дуже його люблю. Хоча колись гадала, що він ніколи мені не сподобається. «Щойно ми переїхали, я зненавиділа його. Саме зачислені переваги. Вони були, наче, образи моєму любому дому мрії. Я пригадую, як жалібно казала Гілберту, коли ми їхали. Ми були такі щасливі тут. Ми більше ніде не будемо такі щасливі. Якийсь час я впавалася своїм горем. А тоді пустили маленькі корінці любові до Інглсайдо. Я боролася із цим відчуттям. Так, боролася». Але, зрештою, мусила здатися і визнати, що полюбила його, і люблю що далі більше з кожним роком. Він не надто старий, старі будинки сумні, і не замолодий, бо молоді будинки не отесані й зухвалі, а він саме такий, як потрібно, до певної міри лагідний. Я люблю кожну кімнату в ній. Кожна має свою ваду, а проте і перевагу, що вирізняє її з поміж інших, дає їй індивідуальність. Я люблю всі ті розкішні дерева довкруж галявини. Не знаю, хто посадив їх, та щоразу, піднімаючись на другий поверх, я зупиняюся між прогонами сходів, там, де таке химерне віконце з канапою попід ним, сідаю, визираю на двір і кажу «Благослови, Господи, того, хто посадив ці дерева, ким би він не був». У нас багато дерев росте побіля дому, та мені за що не зрубаємо жодного з них. Точнісінько, як Фред. Він обожнює ту велику вербу, що росте на південь від нашої ферми. Я все кажу, що вона псує вид із вікон вітальні. А Фред відповідає, невже ти хочеш зробити таку красу лише тому, що вона затуляє тобі краєвид? І дерево лишається. І воно справді гарне. Ми навіть назвали свій дім обійстям самотньої верби. Мені подобається назва Інглсайт. Інгл у перекладі з англійської означає «вогнище». Вона така домашня і затишна. Те саме каже Гілберт. Ми довго вибирали ім'я для нашого дому. Перебрали багато варіантів, та всі вони не пасували йому. Проте щойно придумали Інглсайд, як і збагнули, що це саме те, що треба. Я рада, що в нас великий будинок. Такий і потрібен для чималої сім'ї. Діти, хоч і малі, теж його люблять. У тебе дивовижні діти, Енн. Діана Хвацько відкраїла собі ще одну скіпочку торта. Я думаю, що мої власні дуже милі, але у твоїх є щось таке. А твої двійнята? Як я тобі заздрю? Я завжди хотіла мати двійнят. О, двійнята – це моя доля. Вони супроводжують мене повсюди. Але я розчарована тим, що мої зовсім не подібні між собою. Ні трохи. Хоча Нен дуже гарна зі своїми карами, очима і каштановими косами. А Ді – улюблениця батька, бо в неї очі зелені, а коса руді і ледь відки. Сьюзен обожнює шерлі Я довго не могла оклигати після його народження. Вона єдина гляділа його і орешті-решт звикла вважати його своїм рідним сином. Вона кличе його «смаглявим хлопчиком» і безсоромно розпещує. «І він усе ще такий малий, що ти можеш нечутно зайти до нього і укрити, якщо він скине ковдру у вісні». І з заздрістю відказала Діана. «Моєму Джакові дев'ять, і він більше не хоче, щоб я вкладала його спати». Каже, що вже великий, а я так це любила. Ох, якби ж діти не виростали так швидко. Усі мої ще достатньо малі, хоч я помітила, що Джем, опісля того, як пішов до школи, більше не хоче тримати мене за руку, йдучи вулицею поряд, зітхнула Ен. Але і він, і Волтер, і Шерлі донині просять мене вкладати їх у ліжка. Волтер часом робить із цього справжнісінький ритуал. І ти ще можеш не турбуватися, яким вони стануть. Мій Джек хоче бути солдатом. Солдатом, уявляєш? Не хвилюйся, діана. Він забуде про це, коли його захопить нова мрія. Війни – це справа минулого. Джем хоче бути мореплавцем, як капітан Джем. А Волтер свого роду поет. Він не схож на кого зрешти. Але всі вони люблять дерева і охоче бавляться у видолонку. Це всього-навсього маленька долина поза домом із чарівними стежками і струмком. Звичайнісіньке місце, але для них казкова земля. У кожного з них є свої вади, та загалом вони непогана маленька компанія. І, на щастя, усім вистачає любові. Ох, як приємно мені думати, що завтра у цій порі я буду знову вдома. Розповідатиму дітям казки на добраніч і вихвалятиму папороті і кальціолярії Сьюзен. У неї дивовижно ростуть папороті. Ніхто не вміє дбати про них, так як вона. Їх я можу хвалити щиро, але кальцеолярії, Діано, для мене то взагалі не квіти. Але я не скажу цього Сьюзен, щоб не скридити її почуттів. Я завжди намагаюся обійти це питання в розмові, і щоразу проведіння допомагає мені. Сьюзен таке серденько. Не уявляю, що б я робила без неї. А колись я назвала її чужою. Добре повертатися додому. Але і тяжко їхати з Ейвеллі. Тут так хороше з Марілою. І з тобою. Наша дружба завжди була окрасою життя Діана. Так. І ми... Я не вмію так гарно сказати, як ти, Ен. Але ми не зрадили нашої врочистої клятви, правда? Ніколи. І ніколи не зрадимо. І рука Ен лягла б Діанину. Вони довго сиділи так у тиші, надто солодкій, щоб порушити її розмовою. Довгі вечірні тіні падали на траву, на квіти і на соковиті зелені луки. Сонце сідало, рожево-сіре небо блідло і темніло. Весняні сутінки заволоділи садом Естер Грей, яким так віддавна ніхто не гуляв. Вільшанки пронизували вечірні повітря свистом, що нагадував звуки флейти – Понад квітучими вишнями спалахнула велика зоря. «Перша зоря завжди диво», – замріюєно мовила Енн. «Я могла б сидіти тут вічно», – сказала Діана. «Мені гірко думати про те, що треба йти». «Мені також. Але ми ж лише уявили, що нам по 15. Тим часом на нас чекають наші сімейні обов'язки». «Як пахне бузок, Діана? Тобі ніколи не здавалося, що в запахові бузку є щось не зовсім...» Скромне. Гілбер сміється з таких моїх слів. Він любить бозок, Але мені його запах нагадує щось потаємне. Щось надто солодке. Я завжди вважала, що це заважкий аромат для дому, відповіла Діана. Узявши в руки таріль із рештками шоколадного торта, вона пожадливо оглянула їх, похитала головою і склала таріль у кошик із виразом шляхетної самопожертви на обличчі. Хіба некомедно було б Діано, якби вертаючись до дому, ми зустріли б колишніх себе на стежині закоханих? Діана стригнулася. Ні, Ен, це було б не трохи некомедно. Я і не помітила, що вже так стемніло. Таке добре уявляти вдень, але... Вони йшли додому тихо, мовчки, ніжно взявши одна-одно попід руки. За їхніми спинами багряніло перезахідне сонце, а в серцях... Не згасала давня любов. Тиждень повний радісних днів Ен завершила тим, що зранку поклала квіти на могилу Метію, а по обіді сіла на зворотний поїзд у Кармоді. Якийсь час вона пригадувала все дороге і любе серцю, що лишилося позаду, а потім, обганяючи її, думки полинули до всього любого серцю, що чекало на неї попереду. Душа її співала – вона поверталася до свого веселого дому, де кожен, переступивши його поріг, знав, що це рідний дім, де повсюди був сміх – і срібні кухлики, і фотографії, і дітлахи, малі янголята з кучерями і пухкими колінцями, де радісно вітатимуть її кімнати, де чекають на неї стільці і сукні в шафі, де завжди святкували кожну маленьку річницю, і пошепки звіряли одне одному найпотаємніше. Як це прекрасно повертатися додому, думала Ен, витягаючи з радикуля лист від маленького джема, який вона, так весело сміючись, і з гордістю читала напередодні мешканцям зелених дахів перший лист, отриманий від власної дитини. Як на самолітка, що тільки рік ходив до школи, то був цілком непоганий лист, хоч орфографія його все ще кульгала. А в одному з кутків розпливлася велика чорнильна ляпка. Ді плакала, ридала цілу ніч, бо Томі Дрю сказав, що кинув огонь її ляльку. С'юзен розповідає нам на ніч казки. Але вона – то не ви, мамо. Вчора вона пустила мене з нею разом полоти город. Як я могла бути щаслива цілий тиждень без них? – картала себе господиня Інглисайда. «Як добре, коли тебе зустрічають опісля мандрівки», – вигукнула Ен, зійшовши з поїзда на станції в глені Святої Марії, просто в обійми Гілберта. Вона ніколи не мала певності в тім, що Гілберт її зустріне. Люди вмирали і народжувалися повсякчас, та без цього повернення додому не видавалося їй справжнім. А який елегантний новий світло-сірий костюм був на ньому? Добре, що я наділа цю тонку блузку з рюшами під свій коричневий костюм. Хоч пані Лінд і вважала, що це безумство – вбиратися так у дорогу. Інакше я не була б така гарна для Гілберта. Будинок сяєв японськими ліхтариками, розвішаними на ганку. Ен весело пробігла стежкою, у бабіч якої росли нарциси, і гукнула. «Інгелсайде, я тут!» І ось вони всі були до Сміялися, вигукували, жартували. А позаду, як завжди, стояла усміхнена Сьюзен Бейкер. Кожна з дітей, навіть дворічний Ширлі, тримала в руках букет квітів, зібраних з до маминого приїзду. «О, яке приємне повернення додому! Овесь Інглес Сайт щастям. щастя. І як чудово знати, що моя сім'я рада бачити мене!» «Якщо ви ще десь поїдете, мамо, – серйозно заявив Джем, – то я візьму і підхоплю апендицит. «А як ти це зробиш?» – запитав Волтер. «Цить!» – джемкрить комаш трохнув брата і зашепутів. «Це така хвороба, я знаю. Але я тільки хочу налякати маму, щоб вона більше ніде не їхала». Енн так хотілося зробити все одразу і обійняти кожного, і вибігти в сутінковий сад по вечірні братки, що повсюди росли в Інглсайді, і підняти з килема пошарпану ляйку, і вислухати всі свіжі плітки і новини. Кожен додавав щось своє. Як Нен начепила собі на носа закрутку від тюбика з вазеліном, доки лікарі не було вдома, і Сьюзен не збожеволіла від хвилювання. Знаєте, пані Блайторогенька, то було щось жахливе. Як корова пані Палмер зіла 57 тоненьких цвяжків, і до неї приїздив ветеринар із Шарлотана. Як Забудькова та пані Дуглас прийшла до церкви простоволоса. Як тато випалов з моріжку кульбаби у перервах поміж немовлятами пані блайдорогенька, їх за цей тиждень у Гленні знайшлося восьмеро. Як пан Том Флег пофарбував собі вуса, коли його жінка що не два роки тому померла, як Роза Максвелл із Гарбургеда відмовила Джимові Гадсону з верхнього Глена, і він надіслав її рахунок, перелічивши все, що витратив на неї. Як багато людей було на похороні пані Ворен. Як котові картера флега, інший кіт відкусив цілий шмат прямо звідти, де росте хвіст. Як Ширлі заблукав до стайні, де опинився просто під одним із коней. «Пані Блайд, дорогенька, я тепер більше ніколи не буду її самою, що колись». Як виправдалися, на жаль, усі побоювання, що сливові дерева вразила чорна хвороба. Як дій цілий день виспівувала «Мама повертається додому, додому» на мотив весело кружляють у таночку діти. Як одне з кошенят, Джо Різа народилася з розплющеними очима і тепер стало зазувати. Як Джем сів на липку паперову стрічку від мух, перш ніж устиг на штанці. Як Миршавко впав у діжку з дощовою водою. Він був за малим, не втупився, пані Блай, дорогенька. Та на щастя, лікар умить його схопив за задні лапи і витягнув. «Мамо, а як це за малим?» Здається, він уже очуняв після того потрясіння. Мовила Енн, ніжно гладячи лискучого чорно-білого кота з велетенськими щелепами, який удоволений муркотів на стільці побіля каміна. На жоден зі стільців Інглсайді не можна було сідати, не пересвідчившись, що там немає кота. Сюсен, яка спершу до котів була байдужісінька, присягалася, що мусила навчитися їх любити задля самозахисту. «Що ж до Миршавка», – так його назвав Гілберт рік тому – коли Нен принесла додому жильогідне ходе-кошення із села, де його мучили якісь хлопчиська. І це ім'я прилипло до нього, хоч тепер і геть йому наличило. Але С'юзен, що сталося з Гогом і Магогом? Ох, невже вони розбилися? Ні-ні, пані Блай, дорогенька, – виклила С'юзен, квапливо тікаючи з кімнати. Ося поберековіла від сорому – і невдовзі повертаючись із двома порцеляновими песиками, що незмінно вартували при інглесайдському вогнищі. І як це я забула поставити їх на місце? Бачите, пані Блайдорогенька, до нас опісля вашого від'їзду завітала була пані Дей. А ви ж знаєте, яка вона побожна, і як ревно дбає про манери. А Волтер собі вирішив, що мусить чемно розважити гостю, і найперше ж узяв і показав їй песиків. Це Бог, а це наш Бог. Так і сказав, сердечне невине дитя. Я жахнулася. Хоч і подумала, що вмру від сміху, дивлячись на вираз пані Дей. Я, звісно, все й пояснила, як могла, щоб вона раптом собі не вирішила, наче ми, сімейство поган. Та все ж до вашого повернення замкнула песиків у шафу, про всяк випадок. «Мамо, а можна ми нині повечеряємо раніше?» – жалісливо запитав Джем. У мене в животі від голоду борчить. А ще, мамо, ми кожному приготували його улюблену страву. Ми зорали поле, як сказала блоха, що сиділа на шиї в коня, усміхнулася Сюзен. Ми вирішили відситкувати ваше повернення як слід, пані Блай, дорогенька. А де Волтер? Цього тижня він дзвонить у дзвоник на обід. Благослови Господь його серденько. Вечеря виявилася бучним банкетом. І наймовірним задоволенням для Ен стало вкладання всіх дітей ту ліжок. З такої особливої нагоди С'юзен дозволила їй укласти навіть Ширлі. «День сьогодні незвичайний, пані Блайдорогенька», – урочисто мовила вона. «О, С'юзен, звичайних днів не існує. У кожному є щось таке, чого немає в жодному іншому. Хіба ви не помічали?» «Так, пані Блайдорогенька». Навіть минулої п'ятниці, коли в нас так дощило, на моїй рожевій гарані з'явилися пуп'янки, після того, як вона три роки взагалі відмовлялася квітнути. А ви звернули увагу на кальцеулярії, пані Блайдорогенька? О, звісно, я в житті не бачила таких кальцеулярій, Сьюзен. А як вам це вдається? Ну от, і Сьюзен задоволена, і я не збрехала. Я справді в житті не бачила таких кальцеулярій. Дякувати небесам. Цей результат... Пильного і дбайливого догляду, пані блайдорогенька, дорогенька Але я можу сказати вам іще дещо Мені здається, Волтер щось підозрює Певно, діти в селі щось йому сказали Нинішні дітлахи знають більше, ніж їм варто було би Позавчора він каже мені, так замислено «Сюзен, а немовлята дуже дорогі?» Я була заскочена, пані блайдорогенька, дорогенька Та не розгубилася «Хтось, може, думає, що немовлята – це розкіш», – відповіла я та ми в Інглесайді вважаємо їх предметами нагальної потреби. А подумки я дорікнула собі тим, що обурювалася вголос з жахливими цінами в Гленських храмницях. Боюся, я спинтоличила бідне дитя. Та якщо він запитає вас, пані Блайторогенька, ви матимете час підготуватися. Ви мудро вийшли з елікатного становища Сьюзен, серйозно мовила Ен. І так чи так, дітям настав час дізнатися, чого ми чекаємо. Проте найкраща була та мить, коли до неї прийшов Гілберт. Вона стояла при вікні, споглядаючи туман, що линув із моря понад залитима місячним сяєвом, дюнами і гаваню, просотуючи у довгу вузьку долину, де і розташовувався Глен Святої Марії. «Як добре повернутися додому після важкого дня і знайти тебе. Чи щаслива ти, моя Ен, зміж усіх Ен? «О, так». Енн нахилилася, щоб понюхати квітучі яблуневі гілочки, які Джем поставив у вазу на її туалетному столику. З усі вона була оточена любов'ю. «Гілберти, милий, приємно на тиждень знову стати Енн із зелених дахів. Та сотню разів приємніше повернутися додому і бути Енн із Інглсайду». «У жодному разі», – сказав лікар Блайт, і з його тону Джем зрозумів усе. Дар має сподіватися, що тато змінить думку, чи мамі вдасться переконати його. Безперечно було, що в цьому вони одностайні. Горіхові очі Джема потемніли від гніву і розчарування, коли він утупив лютий погляд у своїх жорстоких батьків. Тим лютіший, що вони спокійно собі вечеряли, наче нічого страшного і не сталося. Із тратівною байдужістю до його сердитого того виразу. Звісно, тітонька Мері Марія помітила цей вираз. Ніщо не могло сховатися від її понурих блякло-синіх очей. Але її це, здається, хіба потішило. Усе пообіддя Джем бавився з Берті Шекспіром Дрю. Волтер пішов у старий дій мрії в гості до Кеннета і Персі з Форд. І Берті Шекспір сказав йому, що всі хлопчики з Глена підуть надвечір до старого капітана Біла Тейлора. Дивитися, як той зробить на руці його козена Джо Дрю татуювання у формі змії. Він, Берті Шекспір, також піде. І чи не хоче Джем із ним? Буде смерть як цікаво. Джем негайно захотів долучитися. І ось тепер йому кажуть, що про це не може бути і мови. «Уже, будай -то, тому, – пояснив тато, – що до гавані звідси дуже далеко. Хлопці повернуться пізно, а ти маєш лягати у восьмій». «Коли я була мала, мене щодня вкладали спати у сьомій, – докинула тітонька мері Марія». Ти мусиш вирости, Джеме, щоб так далеко ходити вечорами, сказала мама. Але ж ви самі казали минулого тижня, що я вже великий, обурено вигукнув Джем. А відтоді я ще трохи виріс. Чи ви гадаєте, я немовля? «Берті Шекспір теж іде, а він мій одноляток. Так багато дітей хворіє на кір, похмуро озвалася тітонька Марі Марія. Якби ти пішов із ними, Джеймсе, то теж міг би заразитися. Джем ненавидів, коли його кликали Джеймсом. А вона робила це постійно. «Я хочу заразитися», – сердито заперечив він, але вмовк, перехопивши татів погляд. Тато нікому не дозволяв грубіянити тітоньці Мері Марії. Джем ненавидів тітоньку Мері Марію. Тітонька Діана і тітонька Маріла були дуже милими тітоньками. Але тітонька Мері Марія виявилася чимось зовсім новим для Джема. «Добре», – сказав він розлючено, поглядаючи на маму, щоб ніхто не здогадався, що він звертається до тітоньки Мері Марії. «Якщо не хочете мене любити», – ви не мусите Але як вам це сподобається Коли я поїду геть полювати на тигрів в Африці В Африці немає тигрів, синку лагідно відказала мама Тоді на левів, закричав Джем Вони заповзялися До віку його носом у кожну найменшу помилку Вони хочуть до віку глазувати з нього Ну то він їм покаже Чи скажете, що в Африці немає левів В Африці повно левів Цілі мільйони левів Мама і тато знову лише всміхнулися на превелике обурнення тітки Марі Марії. Дитячим грубощам нізащо не слід потурати. «Ти краще поїш», – мовила Сьюзен, розриваючись між співчуттям до Джема і усвідомленням, що лікар і пані Блайт цілком слушно забороняють синеві йти з ватагою сільських хлопчаків до капітана Біла Тейлора, старого п'яниці, який мав у надзвичайно кепську репутацію. Ось твоє імбирне печиво з вершками, джеми, дорогенький. Імбирне печиво з вершками було найулюбленішим джемовим наїдком. Але того дня навіть печиво не мало чарівної сили, здатної вгамувати бентежну душу. «Не хочу», – відказав набормозаний джем. А тоді підвівся і вийшов із-за столу, озирнувшись побіля дверей, щоб кинути останній виклик батькам. «Я все одно не ляжу спати до дев'ятої», «А коли виросту, то взагалі спати не ляжу. Ніколи. Цілу ніч гулятиму. Кожної ночі. Весь розмалююся татуюваннями. І буду такий поганий. Препоганючий. От побачите». «Щоночі звучить краще, ніж кожної ночі, синко», – відповіла мама. «Невже вони нічого не розуміють?» «Вочевидь, нікого тут не цікавить моя думка, Ені. Та якби я в дитинстві так розмовляла з батьками, мені б дали березової каші». Озвалася тітонька Мері Марія. Шкода, що різко так недооцінюють у деяких теперішніх домах. Маленький джем не винен, відрубала С'юзен, бачачи, що лікар і пані Блайт не збираються відповідати. Та якщо вони вже подарують Мері Марії Блайт навіть це, вона, С'юзен, принаймні воліла би знати причину. То все, Берті Шекспір його підбурював. Казав, що цікаво буде подивитися, як Джо Дрю робитимуть татуювання. Берті вештався тут увесь день. Поцупив найкращу алюмінієву каструлю з кухні. Сказав, що вони бавляться в солдатів, і йому потрібен шолом. Потім вони робили човники з гонту, пускали їх за водою в струмку і геть промокли. А тоді ще годину стрибали на дворі з такими химерними звуками, то вони бавилися в жаб. У жаб! Не дивно, що маленький джем утомлений і сам не свій. Це найчимніше дитя на світі, коли тільки не виснажений вкрай, будьте певні. Тітенька Мері Марія не принизила себе відповіддю. Вона ніколи не розмовляла зі С'юзен Бейкер за столом, висловлюючи в такий спосіб обурення, що ті взагалі дозволяють їсти разом із сім'єю. Енн і С'юзен обговорили це питання ще до приїзду тітоньки мері Марії. С'юзен, котра знала своє місце, ніколи не сідала до столу з усіма, коли в Інглсайді були гості. «Але тітонька мері Марія не гостя», – заперечила Енн. «Вона член сім'ї, так само як ви, С'юзен». Урешті- не без вдоволення, що мері Марія Блайт побачить, що вона незвичайна служниця. Сьюзен ніколи не зустрічалася з мері Марією Блайт, проте її небога, донька її сестри Матильди, колись працювала в тітоньки Мері Марії і переказувала Сьюзен усе про свою господиню. Я не вдаватиму, що мене неймовірно тішить візит тітоньки мері Марії, тим паче тепер, відверто мовила Енн. Та вона написала Гілбертові. Запитала, чи може приїхати на кілька тижнів. А ви знаєте, Сьюзен, як він до цього ставиться? Авжеж ж, він має на це право, заявила Сьюзен. Що ж іще робити чоловікові, як не підтримувати рідних? Та щодо кількох тижнів, я прагну бачити в усьому світлий бік, пані Блайдорогенька. Але зови моєї сестри Мательде теж приїхала до неї в гості на кілька тижнів. А прожила 20 літ. Навряд чи нам слід боятися такого, Сьюзен, усміхнулася Енн. У Мері Марії є власний чудовий будинок у Шарлотауні. Але їй тепер у ньому так самотньо і порожньо. Два роки тому померла її мати. Їй було 85 років. Тітенька Мері Марія дуже її любила. І досі тяжко побувається за нею. Ми мусимо зробити її перебування тут як найприємнішим для неї, Сьюзен. Я зроблю все, що зможу, пані Блайдорогенька. Звісно, нам доведеться припити до столу дошку – але, хай там як, завжди краще видовжувати сил, ніж укорочувати. Ми не повинні ставити на стіл квіти Сьюзен, бо вони можуть викликати в неї напад астми. А відперцу вона чхає, тож нам краще не додавати його в їжу. І ще в неї часто трапляються мігрені, тож ми не повинні голосувати. Боже, правий, я і не пригадую, щоб ви з паном лікарем якось голосували. А коли мені захочеться покричати, то я можу піти до Кулинового Гаю. Та якщо нашим сердечним дітям доведеться нишкнути постійно через мігрені мері Марії Блайт, то ви пробачте мені, пані Блайд дорогенька, але я вважаю, що це вже занадто. Це ж лише на кілька тижнів, Сьюзен. Сподіваємося, що так. Зрештою, у кожній діжці меду є своя ложка дьогтю. Таке було останнє слово Сьюзен. І тітонька мері Марія з'явилася в Інглосайді, нагайно по приїзді запитавши, чи давно в будинку чистили комени. Вона в страшенно боялася пожеж. Я завжди казала, що комини тут занизькі. низькі. Сподіваюся, ти привітрила мою постіль, Енні. Немає гіршого жахіття, ніж вологі простирадла. Отак вона зайняла гостєву кімнату. А згодом усі інші кімнати в будинку, окрім спальні Сьюзен. Її візиту не зрадів ніхто. Джем, лише поглянувши на неї, прослизнув на кухню і зашепутів. «Сьюзен, а нам можна сміятися, доки вона буде тут?» Волтера довелося ганебно випроваджувати з кімнати, бо від одного тільки погляду на тітоньку Мері Марію, очі його сповнилися слізьми. Двійнята, не чекаючи, доки їх також виведуть, утекли самі. Навіть мершавко, як запевняла Сьюзен, сховався на заднім подвір'ї, де його знудило, і тільки Шерлі відважно поглядав на гостю круглими карами очима, з безпечного прихистку в обіймах сюзен. Відтак тітонька Мері Марія дійшла висновку, що інглесайські діти надзвичайно кепсько виховані. Та чого ж іще сподіватися, коли в них мати, яка пише для газет, батько, що вважає їх бездоганами тільки тому, що вони його діти, і нахабна служниця, яка геть не знає правил поведінки в домі. Але вона, Мері Марія Блайт, зробить усе для внуків бідолашного козена Джона, доки житиме в Інглосайді. «Твоя передобідня молитва закоротка, Гілберте!» – несхвально мовила вона, вперше сівши за стіл з усіма. «Хочеш, я казатиму молитву замість тебе, доки я тут? Твоя сім'я матиме кращий приклад!» На превеликий жах Сьюзен Гілберт погодився, і ввечері молитву проказувала тітонька Мері Марії. «Ціла проповідь, а не молитва!» – пергнула Сьюзен, заходячи мити брудні тарівки – Поти вона була згодна з характеристикою, яку її небога дала мері Марія Блайд. Вона, не би, завжди відчуває сморід тітко Сьюзен. Не просто неприємний запах, а сморід. Гледіс, на думку Сьюзен, уміла добирати влучні слова і описувати ними суть речей. Утім, будь-хто менш упереджений, аніж Сьюзен, не міг би не визнати, що мері Марія Блайт мала непоганий вигляд, як на свої 55 років. Її обличчя, яке вона сама називала аристократичним, обрамляли гарно вкладені сиві буклі, що, мов би, кидали з верхній виклик тугій дульці на потилиці Сьюзен. Мері Марія Блайт завжди була елегантно вбрана, носила довгі сережки з гагато і модний високий комірець, який закривав її ходу шею. «Що ж, ми, бодай, не мусимо соромитися її зовнішності», – міркувала Сьюзен. Та що би сказала тітенька Мерія Марія, дізнавшись, якими думками втішає себе Сьюзен Бейкер, можна лише пропускати. Енн зрізувала квіти в саду. Лілеї для вази в своїй кімнаті і півонії Сьюзен для Гілбертового стола в бібліотеці. Молочно білі півонії, з багряними цяточками всерединці, немов сліди від божественного цілунку. Повітря оживало після незвично спекотного черневого дня. І тяжко було збагнути, срібним чи золотим сяйвом мерехтить надвечірня гавань. Сьогодні дивовижний захід сонця Сьюзен, мовила Енн, зазираючи з надвору в кухонне вікно. Я не можу малуватися сонцем, доки не вимою посуду, пані Блайдорогенька, відказала Сьюзен. Але тоді воно вже сяде. Погляньте лише, яка велетенська хмара над долиною, мов вежа з рожевою верхівкою. Хіба ви не хотіли би злетіти і полинити до неї? Сюзен уявила, як вона летить до біло рожевої хмари з ганчіркою для миття посуду в руці. Видовище здалося їй непривабливим, та все ж потрібно було зглянутися на теперішній стан пані Блайд. А наші троянди погризли якісь нові люті жуки, вола Ен. Завтра побризкую всі кущі. Шкода, що не вийде зробити це нині. Я люблю працювати в саду такими вечорами, як сьогоднішній. Коли все живе, прагне росту». Надіюся, на небесах також будуть сади Сьюзен. Сади, у яких ми зможемо працювати, допомагаючи рости всьому, що буде там. Але жуків, я певна, там не буде, – рішуче озвалася Сьюзен. Ні, очевидно, не буде. Але досконалий сад не може принести справжнього задоволення Сьюзен. У саду потрібно працювати, інакше втрачається сенс його існування. Я хочу полоти, купати, розсаджувати – пересаджувати і підрізати. І хочу, щоб на небесах були ті квіти, які я люблю. Я воліла б мати там свої непримітні братки, аніж зухвалі нарциси». «То чому би вам не попрацювати нині, якщо ви так хочете?» – урвала її Сьюзан, певна, що пані Блайт, бігмен надто дає волю своїй фантазії. «Гілберт просить мене поїхати з ним до сердечної пані Пакстон. Вона помирає. Він зробив усе, що міг. Але нічим не може їй допомогти». Проте вона все одно хоче, щоб він зазирав до них час від часу. Егеш, пані Блайт, дорогенька, без нього ніхто не спроможний ні умерти, ні народитися. Та і вечір сьогодні гарний. Я певно, сама прогуляються до крамниці, коли вкладу Ширлі і дівчат і підживлю пані Ворд. Вона квітне гірше, ніж я сподівалася, а панна Блайт пішла нагору, столкнучи з кожним кроком сильніше і запевняючи, що в неї починається одна з її мігреней. Тож бодай нині в нас буде тихий, спокійний вечір. І простежте, щоб Джем ліг спати вчасно, добре, Сюзен, відповіла Ен, і дочив про загідні тіні, що була немов розлита чашу аромату. Він, очевидно, втомлений більше, ніж йому здається, а він так не любить лягати спати. Волтер не повернеться сьогодні. Леслі попросила дозволити йому заночувати в них. Джем сидів на кухоні мганку, закинувши одну ногу на коліно іншої і розлючено поглядаючи на світ, узагалі, і на велетенський місяць за шпилем Галенської церкви, зокрема. Джем не любив, коли місяць ставав такий великий. «Гляди, що твоє обличчя до віку таке не лишилося», – мовила тітонька Мері Марія, минаючи його і зникаючи в будинку. Джем вишкірився ще лютіше. Йому байдуже, що станеться з його обличчям. Хай навіть лишиться таке на все життя. Він тільки хоче цього. «Іди звідси! Чого ти вічно ходиш за мною?» гиркнув він, коли після від'їзду тата і мами до нього пробралася Нен. «Злюка!» – відказала Нен. Та перш ніж утекти, поклала біля нього червоний людянок у формі лева, який принесла йому. Джем не звернув на нього уваги. Ніколи ще він не почувався таким скривдженим. Усі несправедливі до нього – Хіба та сама Нен того ж таки ранку не заявила ми всі народилися в Інгасайді, а ти ні? Дій після сніданку зіла його шоколадного зайчика, хоч і знала, що то був його зайчик. Навіть Волтер покинув його. Пішов купати кринички в піску з Кеном та персісфорд. Форд. Велика забава. А він так хотів піти з Берті і подивитися, як роблять татуювання. Джем був певен, що ніколи і нічого так не прагнув у житті. Він хотів побачити розкішну, цілком оснащену модель корабля, що стояла, як запевняв Берті, на камінній полиці в капітана Біла. Це просто підлість, ось що це таке. Сюзан винесла йому великий шмат горіхового торта в глазурі скленового цукру. Але Джем з кам'яним обличчям відповів лише – ні, дякую. Чого вона не залишила йому імбирного печива з вершками? Мабуть, вони там усе з'їли, не на жерек. Він дедалі глибше поринав у безодню похмурого віччаю. Хлопці, певно, уже йдуть до капітана Біла. Йому нестерпне була сама думка про це. Він мусить показати своїй сім'ї. Що як він випотрає іграшкового жирафа Ді на килимі у вітальні. Стара Сьюзен знавісніє, коли це побачить. Принесла йому горіхового торта. Знаєш, як він його не любить. Що, як він піде і намалює вуса Херовимові на картинці в календарі у її кімнаті? Він терпіти не міг того гладкого, рожевого, осміхненого Харовима, що був такий схожий на сісі -Сі флег. Вона всім у школі розпотякала, що Джем Блайт на неї задивляється На неї, на сісі -Сі Флег. Але Сьюзен уважала, що Хоровим дуже гарний. Що, як він повисмикує коси ляльці Нен, відіб'є носа Гогові чимаго, чи їм обом? Може, тоді мама побачить, що він уже не маленький? От хай лише настане весна Він уже стільки років, відколи йому виповнилося чотири Приносив їй на весні прогрізки Але наступної весни і не подумає Годі Що, як він обійсця залипух з яблоні і захворіє? Може, тоді вони злякаються? Що, як він більше ніколи не митиме вух? Що, як він корчитиме гримаси всім у церкві в неділю? Що, як він посадить гусінь на тітеньку мері Марію? Велику, смогасту, волохату гусінь. Що, як він піде до гавані, сховається там на судні капітана Девіда Різа, утече до Південної Америки і ніколи не повернеться додому? Тоді вони засмутяться? Що, як він подасться до Бразилії полювати на ягуарів? Тоді вони засмутяться? Але ніхто з них не засмутиться, він певен. Ніхто його не любить. У кишені його штанів дірка. Ніхто її не зашив.